7. A vöröslő hajnal után ragyogó napfényes reggel következett. Hézől ébredt fel elsőnek, burkolva aludta kialudt kandalló előtti díványon. A szoba borzasztóan kihűlt. Lábújhegyen kiosont a konyhába és begyújtotta a sütőt. A takaróval a vállán a homlokzati ablakhoz lépett, és hol Esztert nézte, aki még aludt egy fotelben, Hol meg a tavat, amelynek kék vize fehér tajtékot vert az erős szélben. Sógornője arca még így alvás közben is ébernek tűnt. Szorosan össze volt préselve az ajka, mintha álmába se engedné el magát. Vasszürke haja gondosan konyba volt tűzve. Vasból van, testben, lélekben egyaránt, gondolta Hézől. A beőzöllő világosságban Hazel arca sokat veszített a szépségéből. Finom vonásai, mintha megfonnyadtak volna, meglátszottak rajta az évek. A hosszú éjszaka zöldes foltokat hagyott a bőrén. A tó csillogott és fodrozódott a napsütésben és a szélben. Hézzel az ablaktáblának hajtotta a fejét, és azon tűnődött, vajon meddig fogja rejtegetni a McQuine-tó testét. Csak nem dél volt már, amikor Ráfot megtalálták. Órákkal azelőtt kezdte meg a kutatást a járőrkocsi. Egy közrendőr váltotta föl az őrmestert a kormánynál. Vele volt egy segédrendőr is. Az a pasas alig, hanem a részegek álmát alussza valahol, törte meg a segédrendőr az unott csendet, miközben lassan végighajtottak a tó körül. Csak nemrég került a rendőrséghez. Valami izgalmasabbra számított, mint hogy egy eltűnt részeg után kutassanak egész vasárnap délelőtt. A kormánynál ürő rendőr morgott valamit, hogy egyetértően-e vagy sem, azt nem derült ki. Feltűnt előttük a fűrészmalom, lassítva hajtott rá a röngszállító útra. Mind a ketten észrevették a veszélyt táblát, mikor a kocsi befordult a tó felé. Hm, – Nincs itt semmiféle autó, – mondta a segédrendőr, de a másik lehajtott a tó partjáig. Hirtelen megpillantották a kocsi tetőt, amelyet alig sodor tovább a víz. Fekete volt, nedves és csillogó, akár egy döglött óriási halhasa, amely illetlenül a nap felé fordult. – Jesszusom! – mondta a kormánynál ülő. Végül is a fiatalabbik, a segédrendőr vetkőzött le és ereszkedett bele a dermesztően hideg vízbe. Gyorsan lebukott a kocsi mellett, néhány másodperc múlva feljött, majd újból a lábogott és lent maradt egy ideig. Aztán újra kiemelkedett a felszínre és kiúszott a partra. Az idősebbik rendőr felléje nyújtotta a kezét és kihúzta maga mellé. A fiatalabbik elővett egy újságot a kocsiból, és szaporán dörzsölni kezdte vele libabőrös testét. – Nos? – kérdezte a másik. A segédrendőr csak akkor válaszolt, amikor már felvette az alsó nemőjét, és az oknia után nyújt. Ott van benne. Olyan halott, amilyen halott, csak lehet egy hulla. Megborzongott. Amikor a vízben kinyitottam a szemem, egy hüvelyknyire se volt tőlem az arca. Valahogy kinyithatta az ablakot, de lehet, hogy csak nyitva is volt, és kidugta a fejét meg a vállát, de aztán beszorult. Belebújt a cipőjébe, befűzte, és gombolni kezdte az ingét. Akkor se szeretnék még egyszer ilyet látni, ha száz évig élnék, mondta Mi Mialatt befejezte az öltözködést, a másik rendőr visszament az ország utra jelző táblához. Alaposan megnézte, majd visszatért a járőrkocsihoz. Fél lábával fellépett a hátsóra, és a naptól hunyorogva megnézte a vízbe merült kocsit, aztán megrázta a fejét. Nem értem, mondta. A tábla a helyén van, majd kiböki az ember szemét. Hogy a fenébe történhetett hát a dolog? A segédrendőr vállat vont és megkötötte a nyakkendőjét. Nyomás alatt volt. Elképzelhető, hogy nem vette észre a ködben. A másik férfi kinyitotta a kocsit, és kivette egy üveget a kesztyű tartóból. Húzd meg jól, utasította a másikat. Egészen kék az ajkad. Miközben a társa készségesen engedelmeskedett a parancsnak, az idősebbik rendőr még mindig a fejét csóválta. Akármilyen részeg volt az a fickó, ismernie kellett a hazafelé vezető utat. Hangja kérdően csengett, és mindjárt felelt is magának. Bár a főnök azt mondja, hogy az idén voltak itt először, lehet, hogy mégse ismerte. Az öngyilkosságnak viszont átkozott túl furcsa módja lenne. Elvette a feléje nyújtott üveget, és besúszott a körmánykerekek mögé. Okosabb, ha visszamegyünk. Elmondjuk a feleségének? kérdezte a fiatalabbik riadtan. Azok után, amiken keresztül ment az éjjel? Hát, csak ha csak ugyan lement a pasas, válaszolta a másik és indított. Még nem tudjuk biztosan, hogy ő az. Keresek valahol egy telefont, és felhívom a főnököt, meg Eastwood doktort. Ő az orvos szakértő. Tülelmesen okítgatta a segédrendőrt. Mi csak annyit tudunk, hogy a tóba van egy autó, és benne egy holtest. A McWiney garázs kiküldött egy autómentőt. Csak hogy a sofőrjel csak a fejét rázta a meredek part láttán, mire a rendőrfőnök telefonált egy véni vállalkozónak, hogy küldjön ki egy markolós buldózert. Már jó benne jártak a délutánban, mire kiemelték a kocsit a tóból. Csak kevesen voltak a helyszínen. A vállalkozó meg az emberei, ketten vagy hárman a McQuiney garázsból, a rendőrfőnök, a két rendőr, aki megtalálta a kocsit, és dr. Eastwood, az orvos szakértő. Még nem terjedt el a történtek híre a városban, a szenzáció éhes kíváncsiskodók még nem csődültek oda. A kis csoport körül a kocsit, mikor a kerekei földet értek. Ralph már az első üléseken feküdt. Hátul az ülések feletti polcon ott volt az üveg rospálinka, amelyet Ralph a Johnston féle italüzletben vásárolt. Dr. Eastwood kinyitotta az egyik ajtót, beült a holttest mellé a stetoszkópjával, és a formali testévért meghallgatta a szívműködést. Aztán megkérte a rendőröket, hogy vegyék ki a testet a kocsiból, és letérdelt melléje, hogy folytassa a vizsgálatot. A nyaralóban Hézel és Eszter még mindig várt. Nem tudtak a tóparti eseményekről. Egyiküknek sem volt kedve enni, de egyik csészek kávét a másik után itták a kényszerű várakozás közben. Végül is Hézöl vette észre, miközben vizet töltött a kávé hogy a rendőrfőnök kocsija befordult a kocsi bejárójukba. Csomót érzett a torkába, meg a gyomrában. Megdermett, de tudta, hogy Eszter a háta mögött van, a nappali ajtajából figyeli. Meg kellett nedvesíteni az ajkát, hogy csak egy szót is ki tudjon nyugni. Jön egy autó, mondta. Már mind a két asszony az ajtónál állt, amikor a rendőrfőnök bekopogott. Hézzelnek csak rá kellett néznie, és már tudta, hogy Ralfot megtalálták. A rendőrfőnök Hézel invitálására leült a nappaliba. Hazel is örült, hogy leülhetett. A lábai mintha elfeledkeztek volna arról, hogy mi a funkciójuk, hogy hordozniuk kell a súlyát. Eszter Álva maradt a kandaló és hézal mellett. Magas, sovány teste a sógornője fölé tornyosult, tekintette oda járt közte és a rendőrfőnök között. Imádta az öccsét. A rendőrfőnök komorarcki fejezéséből látta, hogy valami komoly dolog történt rá a fal. De nem olyan asszony volt, aki kimutatta az érzéseit. Éberen őrködött töcse érdekei fölött. Hézel ezt tudta. Állandóan magán érezte Eszter tekintetét. A rendőrfőnök fordult. Gondolom, tudnak már valamit a férjemről? Valóban félt, sőt, rettegett. Nem kellett színészkednie. A rendőrfőnök csak ennyit felelt. Nagyon sajnálom, de igen rossz hírem van az ön számára, Mrs. Clement. Hézzel a torkához kapott. Jaj, nem, nem lehet! Meghalt! A férfi bólintott. Vízbe fúlt az éjjel, valamikor tízes-tizenkettő között, doktor Eastwood szerint. Nem, nem, nem lehet igaz! Rálk! Vízbe fúlt! Nem, nem! Ó, Istenem! Hézzel kétségbe esetten tördelte a kezét, patagzott a könny a szeméből. Nem igaz, nem lehet igaz! Megkönnyebbült a sírástól. Végre kitörhetett belőle a visszafojtott rettegés, feszültség és bűntudat. A szék karfájára ejtette a fejét, és hagyta, hogy csurugjanak a könnyei. A rendőrfőnök jó ember volt. Kifújta az órát, és tehetetlenül pislantott Eszter felé, aki csak állt a mellett, és meg se próbálta megvigasztalni a sógornőjét. Mereven nézte hézöld, de az ő szemét nem futott el a könny. – Milyen kőszívű asszony? – gondolta a rendőrfőnök. Újra kifújta az órát, és együttérző hangokat hallatott. – Tulajdonképpen ki lehet ez az asszony? Eszter a legelső szavaival megválaszolta, aki nem mondott kérdést. – Mi történt az öcsémmel? – Behajtott a tóba a fűrészmalom mellett vezető régi röngszállító útról. – Micsoda? – kapta föl Hézel a fejét. – Ugyanhogy tehette volna. Ralfnak semmi oka nem volt, hogy arra menjen. Ó, talán tévednek, valószínűleg valaki más az, és nem ráv. Felúdott, Hol van az az ember, látni akarom? Kérem, Mrs. Clement. A rendőrfőnök is felállt, megfogta a héző karját, és gyengéden visszanyomta a székbe. Határozottan azonosítottuk. Felismerte egy ember a McQuiney karácsból, aki benzint adott el neki, és valami javítást is végzett a kocsiján. Az egyik rendőr is ismerte látásból. Szóval értsem meg... – Szegény, szegény ráfom tört ki hézelből újra az okogás. Eszter meg sem mozdult az egész jelenet alatt. – Hogy kőszívű, az nem kifejezés – gondolta a rendőrfőnök, mikor visszaült a székébe. – Gránitból van a teste lelke. – Mit gondolnak, hogy történt? – kérdezte Eszter. – Nos – köszörülte meg a rendőrfőnök kétszer is a torkát. – Szerintünk Mr. Clement jócskán beívott az éjjel. Esett az eső... A köd olyan sűrű volt, hogy vágni lehetett, és... Nos, valószínűleg azt hitte, hogy már hazaért, és befordult a röngszállító úton. Aztán meg már nem tudott megállni időben. – Ó, ó, ó! – nyöszörgött Hézel. – Hát nincs jelzőtábla az országúton? – hangzott Eszter következő kérdése. – Nekem úgy mint mintha láttam volna. – Ne van, egy nyírfára szögezve. – De idefelé jövet észrevettem, hogy a táblája és egy nyírfára van szögezve – és ez lehet a magyarázat. Mr. Clement csak egy táblát látott a ködben, és hm, abban az állapotban. Így meghalni, beszorulva a saját kocsiába, zokogott fel hézel. Ilyen szörnyű halált. Egy pillanatig tartott az egész, mondta a rendőrfőnök vigasztalóan. Fel se fogta, mi történik vele. De még mennyire, hogy felfogta, gondolta közben. Félig lehúzta az ablakot, a fejét meg a vállát ki is dugta, és így halt meg menekülés közben. Nem is tudták kiegyenesíteni a testét, mikor kivették a kocsiból. A térde meghajlott, a felső teste előre görnyedt, amikor beállt a hullameregsség. Így találták meg. Ömlött a víz a szájából, amikor az értő megfordította. Elvitték az O'Brien temetkezési vállalathoz. Rendbe hozzák, mielőtt a felesége megnézi. Nem volt semmi baja, amikor az éjjel elment, szipogott hézel. Megcsókolt, azt mondta, rögtön visszajövök, drágám, és elment. Én megintegettem utána. Az ujjai körül csavargatta a zsebkendőjét, és egy pillanatra se vette le gyötrődő tekintetét az előtte ülő rendőrről, aki figyelmesen nézett vissza rá. Tiszta haszon, hogy az asszony kérdezgetés nélkül elmeséli, mi történt. Ralph megkért, hogy gyújtsak be a kandalóba. Meg is tettem, aztán leültem és vártam. Valószínűleg elszunnyadhattam, mert csak tíz óra utánok csüttam fel, és kezdtem aggódni, hogy miért nem jön már meg. Újabb zokogás szakította félbe az elbeszélést. A rendőrfőnök türelmesen ült és várt, kezét a térdén nyugtatva. Én igazán nem akartam telefonálgatni, hogy hol lehet. Csak vártam és vártam. Iszonyú volt a várakozás képzelhetik. A rendőrfőnök bólintott, jelezve, hogy el tudja képzelni, milyen iszonyú lehetett. Amikor már évfél felé járt, nem bírtam tovább. Elkezdtem mindenhová telefonálgatni, de nem volt sehol. Aztán hívtam föl magát. Tudtam, tudtam, hogy valami baj történt vele. Ennyi év együttélés után valahogy már érzi az ember, hogy mi van a másikkal. Ösztönösen. És maga még azt mondta, a tákra nyílt kék szemeket elfutotta a könyv szemre, hány olyan, de egyben megbocsátóan is. Hogy egy semmiség miatt izgatom magam? Hát igen. Persze, én a felesége voltam, és tudtam. Hézzel megtörölte a szemét. Most, hogy minden könnyét kísírta, elszállt a félelme, amelyet a rendőrfőnök megjelenése váltott ki belőle. Minden rendben. Ez az ember hisz neki. Elfogadja a meséjét. Még sajnálja is. Fájdalmasan rámosolygott. Nem szeretnék többet beszélni róla, de iszonyú megrázkódtatás volt, Persze, megértem. Nem kér valamit? Egy pohár vizet? Ó, köszönöm, ha lenne olyan kedves. Mi lehet a magyarázata a sógornő viselkedésének? Töprengett a rendőrfőnök a konyhába menet. Úgy álltott, mint egy szobor. Le nem veszi a szemét Mrs. Clementről. Egy könnyet sem ejt az öcséért. Hidegesítő asszony. A következő kérdést Eszternek tette fel, miközben közben Hézel a vizet kortyolgatta. Mikor érti de miss, ö, ö, Mrs. Only? – világosította föl Eszter halk, fegyelmezett hangom. – Körülbelül íjjel egykor. És mikor látta utoljára az öcsét? Tegnap délután öt körül, akkor indultak el hazúról. Én megpróbáltam lebeszélni őket, hogy ki de az öcsém nem hallgatott rám. Azt mondta, a felesége akar kijönni a hétvégére. Ő találta ki az egészet. Keserű várt csendült a hangjából, a tekintetét még mindig nem vette le hézőrről. Ralfa saját jó szántából sohasem jött volna ki ebbe a viharba, ami tegnap volt. A szék karfája mögött hézelkeze ökölbe szorult. A boszorkány, a nyomorút boszorkány. Ebben a pillanatban annyira gyűlölte eztet, hogy szinte fájt. Görcsát a gyomrába és alig tudott nyelni. Csak ezután tudta megfordítani a fejét, hogy panaszos tekintetét a sógornőjéről a vendőrfőnökre emelje. Hirtelen merült fel bennem az ötlet, mondta szelidem. Olyan sivár volt a ház tegnap délelőtt, hogy úgy gondoltam, sokkal kellemesebb volna itt lenni tüzet rakni, kukoricát pattogtatni és iszogatni. Tudom, hogy butaság, de Ralph meg én szerettük az ilyen különbségeket. Hazel gyilkos szemekkel nézett a sógornőjére. Vajon megcáfolja e az állítást? Képes lesz-e tönkretenni a boldog házasságról festett képet? Nem az akarat hiánya miatt hallgatott Eszter, csak hézzel zseniális képmutatása folytotta belé a szót. Hiszen ha azt mondaná, úgy értek, mint a kutya meg a macska állandóan marakodtak, Hazel szomorúan nézna a rendőrre, sóhajtana egyet, és azt mondaná, azt hiszem minden házasságban vannak zöggenők. Így azután Eszter csendben maradt, magába tartotta, amit mondani szeretett volna, némán gyászolta az öccsét és tovább figyelte az özvegyét. A rendőrfőnök bizonytalanul nézett a két asszonyra. Hazel magyarázata, hogy miért jöttek ki a nyaralóba, tompitotta Eszter kijelentésének az élét. Nem volt valami jó megfigyelő, de azért észrevette, hogy Eszter ki nem állhatta a sógornőjét. nőjét. Talán csak minden áron be akarja fekedíteni. De azért nem szabad elfelejteni, hogy az elhízott, középkorú, iszákos Ralph Clement egy nála jóval fiatalabb nőt vett feleségül, aki ráadásul nagyon is vonzó. Nem árt a dolgoknak jobban utána nézni. Hezel lesütött szempillái alól is észrevette, hogy a rendőrfőnök tekintete megkeményedik. Mrs. Clement, elhagyta ön ezt a nyaralót, ha csak rövid időre is, amióta tegnap este ide érkeztek? Hazel jó felkészült minden kérdésre. Nem volt mitől félnie. Megrázta a fejét. Ó, nem. Egész idő alatt itt vártam a férjemet.